أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عديما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Pendengar Radio Rojak yang dirahmati Allah kaum Al muslimin wal muslimah Saudara saudariku seiman dan seislam semoga kita senantiasa diberikan ketekuhan, ketegaran dan kesabaran di dalam meniti hidayah ideal kitab dan sunnah dan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk selalu setia di atas manhajul haq yaitu manhajus salaf salih pada kesempatan kali ini kita akan memedar membahas Hadis Rasulullah SAW 2 Yang pertama hadis 222. An Jabir radhiyallahu an yaitu Jabir ibn Abdullah. Dia adalah seorang Sahabiyun jadilun yang memiliki keutamaan sangat banyak. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan Kelebihan-kelebihan secara khusus Keutamaan-keutamaan Secara pribadi Di antaranya yang Cukup menarik Kalau kita membaca sahih Muslim Di dalam kitabul hajj kita menemukan bab hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat beliau lah yang bisa menceritakan tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lengkap dari mulai awal sampai akhir dan saya sering menceritakan tentang kelebihan beliau jadi saya tidak usah menyita waktu untuk ini dan dia beliau meninggal pada tahun 97 Hijriah Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kala lahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkata, bersabda kepadanya Iza kana thawbu Kalau pakaian Wasi'ah Thawb Itu pakaian yang Bisa uh, Bisa kita katakan seperti yang dikatakan oleh Syekh Fauzan Di dalam hadis. Eh, di dalam eh, Syarah Bulughul Maram. Beliau memiliki hadis ini. Syarah Bulughul Maram. Ya, eh, Minha'ah Rahman. Ya. Jadi di dalam kitab itu beliau mengatakan. Al-Thawuf itu ditujukan. Untuk pakaian yang sebelum dijahit atau setelah dijahit. Tapi kebanyakan. Uh, setelah dijahit ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Minhajul Alam Syarah Bulughul Maram makanya kalau di telah dijahit itu namanya qamis kalau thaub makanya di sini thaub mencakup yang belum dijahit dan sebelum dijahit sehingga uh, disebutkan di dalam pakaian orang yang sedang ihram thaub makanya dilarang mengenakan thawb yang bercahit berarti sebelum dijahit wasi'ah kalau memang pakaian itu luas fal tahibbihi fissalah maksudnya gunakan untuk uh, kalau bahasa jawanya itu kemul ya gunakan untuk apa ya membalut me apa membungkus itu iltihaf makanya makanya Selimut yang digunakan tidur di itu bahasa Arabnya dihafun karena biasanya digunakan untuk menutup seluruh tubuh. Wali Muslim di sana ada lafadz karena ini lafadz ada di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim Rasul mengatakan فَقَالِبَيْنَ الْتَرْفِيهِ kalau memang uh, kain itu luas dan lebar, maka faqalibayna uh, tarfayi gunakan untuk membalut badan anda dengan uh, model nylempang-nylempang itu berlawanan maksudnya sebagian kita gunakan untuk menutup tubuh bagian atas, sebagian paling bawah itu maksudnya. Jadi faqalibayna tarfayi itu Uh, kalau memang luas dan panjang Maka gunakan sebagian untuk menutup badan bagian atas Dan sebagian bagian bawah Wa idza kalau memang itu pakaian atau kain itu sempit batadzir bihi cukup kita gunakan untuk ittizar yaitu nyarungin bagian bawah otomatis ma bainas surrati rukbah kaurna ini adalah perbicara auratnya laki-laki nanti insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan membahas auratnya perempuan dalam salat ya insyaallah nah Hadis ini muttafaqun alaih. Wa dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an rasulullah sallallahu mengatakan la yusalli dalam lafaz yang diturunkan oleh Imam Ad-Daruqutni ya Ad-Daruqutni menurunkan lafaz dengan lafaz la yusalli lam itu lam nahi dihilangkan ya la yusalli ahadukum fi tsaubil wahid dengan pakaian satu Laisa ala atikihi minhusyai Di pundaknya tidak diletakkan kain sehelai pun uh, Pendengar sekalian Kita ingin mengusut Asal-usul hadis ini Di dalam sahih Bukhari Maupun sahih Muslim Hadis ini dikeluarkan oleh imam Yaitu uh, Jabir bin Abdullah Eh, Hadis Jabir bin Abdullah <coughs> Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari <coughs> Di dalam Sahihnya Di dalam kitab salah Bab, idha kana thawb wahidan Zayiqah Jika sekarang itu Kain itu cuma satu sempit Intinya eh, Pernah eh, Jabir bercerita kharaj tu مع Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi berarti ini kondisi dalam keadaan safar. Oleh karena itu sangat memungkinkan sekali ini kesulitan untuk mendapatkan kain dan kita bisa alami. Dan disebutkan oleh para ulama ahli hadis yang dimaksud safar di sini adalah safar ghazwah Ya, bukan wisata, jalan-jalan. Apalagi ke puncak tidak. Ghazwah. Dan ghazwahnya disebutkan oleh Imam Ibn Hisham adalah ghazwah buat Dengan dhommatul ba' buwattun. Poh ya, buwattun. Yang uh, perang ini terjadi pada bulan Rabiul Awal, tahun kedua Hijriah. Sebelum Perang Badar, beberapa saat. Dan dikatakan oleh ahli Sirah bahwa ini perang pertama kali. Ya, perang pertama kali. Yang dilakukan Rasulullah SAW sebelum Al-Badrul-Kubrah. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Fajiktu leilatan fi ba'adi amri. Saya datang ke Rasulullah. Malam-malam untuk urusan saya. Fawajad saya temukan yusalli Rasulullah SAW. Wa'alayya sahubun wahid. Saya juga bawa pakin cuma satu. Fashtamaltu bihi makna istimal itu saya gunakan untuk uh, Apa namanya uh, Kalau bahasa Jawa saya itu Dikuat kemulan ya Kemulan itu apa mas ya Selimutan ya Fasollaitu ila janibi Langsung saya surat di sampingnya Nampaknya ini bukan surat fardu Nama surat nafilah Dan bisa saja surat fitir Falamma anṣarafa setelah saya eh, setelah selesai solat Kala Rasul menanyakan wa mas surah ya Jabir as-surah ditegaskan oleh Imam al hafidh di dalam Fathul barinya nya as -surah ay, ma sababu sayrika fil-lail apa yang menyebabkan kamu malam-malam datang kepada saya ya eh, kan ceritanya malam as-surah di sini makna as-sayru fil-lail Ya Jabir, fa'akhbartuhu bihajati. Saya sampaikan keperluan saya, hajat saya. Falam Falamma faraghtu, setelah selesai, ma'adal istimadil ladhi. Jadi maksudnya, setelah uh, menunaikan hajat yang diperlukan, ini tidak diceritakan. Ya, otomatis adalah hajat yang dikait, eh, terkait dengan peperangan. Nah, malah setelah itu Rasul menanyakan, ma'adal istimadil ladhi ra'aitu. Kenapa kamu mengenakan uh, pakai eh, apa namanya kain dibalut di badan atau dibuat untuk bungkus badan kamu kenapa badan kamu kamu bungkus dengan pakaian kul tu karena tahu boyak ya Rasulullah saya melakukan seperti ini jadi itu doublebel ya doublebel itu ya yes, pokoknya mengenakannya itu enggak pantas banget ya Rasulullah saya nemu pakaian cuma sempit masya Allah Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kalau memang seperti itu kondisi kita sebetulnya adalah lebih kecukupan, lebih berada, makanya na'udzubillah mendalik kalau ada orang sekali lagi, maksiat alasannya apa? Miskin. Tidak taat agama alasannya miskin. Meninggalkan sholat alasannya miskin. Sibuk kerja. Karena ini dan itu bahkan melacur juga karena kekurangan duit miskin. Padahal kondisinya sahabat lebih ngenes, lebih miskin, lebih banyak kekurangannya sana sini. Coba lihat Sir Mah bin Qais. Pada saat buka saja tidak bisa makan itu nyari. Pada saat dia datang dari kebun menanyakan kepada istrinya, apakah kamu punya makan untuk buka puasa? Tidak, subhanallah. Kita lebih makmur, pendengar sekalian Kita lebih uh, Apa namanya Berkecukupan lebih melimpah Wahai kaum muslimin Wahai saudaraku seiman Seharusnya kita ini lebih dekat dengan Allah Kita lebih bisa memperjuangkan agama Islam Dan lebih banyak punya kesempatan Tidak setiap saat selalu Yang diurus cuman perut ekonomi duit Perut ekonomi duit Sementara agama ditelantarkan Terus siapa yang ngurusin agama? Kadang-kadang di antara kita, Masya Allah... ...ya diajak untuk merawat agama sedikit... ...kegiatan di masjid, kegiatan di bedah buku... ...atau memikirkan dakwah sedikit... ...kadang-kadang alasannya ada saja. Tapi kalau sudah menggiliran... ...nyari duit khusyuk banget, anteng banget. Ad Dunia menjadi muqsauratan... ...inilah tanda-tanda akhir zaman dan kehancuran alam ini. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya oleh Abu Sa'laba al-Khushani, Ya Rasulullah, apa makna ayat? 'Alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idha tadaytum. Apa makna firman Allah? Urusilah diri kamu sendiri tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kamu mendapatkan petunjuk. Apa kata Rasulullah? Balik tamiru bil ma'ruf wa tanahau anil munkar. Bahkan kamu harus beramar ma'ruf. Nahi munkar terus. Hatta ida ra'itum shuhan muta'a. Sampai kamu melihat bakhil yang dita'ati. Wa hawan muttaba'a hawa nafsu yang diikuti. Wa shuhan muta'a. Eh, maaf. Eh, hawan muttaba wa shuhan muta'a bakhil yang dita'ati. Wa dunian mu'sarata. Wa ijabi kulli dirayin birayihih. Orang agak dunia menjadi suatu yang diutamakan, diunggulkan Bahkan sekarang lihat Orang yang dijadikan tokoh bukan karena menonjol keilmuannya, akhlaknya, kemuliaannya Tapi keuangannya Orang sekarang ditempatkan pada posisi strategis Menjadi public figure bukan karena akhlaknya, bukan karena amanahnya Tetapi karena duitnya Segala galanya ditakar dengan uang, diukur dengan uang, akhirnya terjadilah seperti ini. Maka di antaranya jatuhnya umat Islam. Dikatakan dalam hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad sama Imam Abu Dawud, "Yushiku an tad'a'aikumul umam kama tad'al akalatu ila qas'atiha." Umat ini akan engroyok ya umat-umat lain ini akan mengroyok kalian seperti orang royoan makanan dari tempatnya waqalu aw min qillatin nahnu ya rasulullah apakah ketika itu kita jumlahnya sedikit ya rasulullah bal antum yawma idhin katsir walakinnakum ghufaa'un ka ghufaa'is sayl bahkan kalian seperti sampah banjir Walau yang dzia Nya Allah Taala min sudur aduikum almahabah Allah akan tarik dari dada musuh kalian perasaan takut. Walau yang qdfan Nya Allah Taala fi kulubikum alwahna dan Allah akan limpang ke dalam hati kalian penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah katanya yang penanya apa yang dimaksud wahan ya Rasulullah? Kata, hubur dunia wa qarahiyatul maul. Bekerja bukan suatu hal yang dibenci, nyari duit bahkan suatu hal yang dianjurkan oleh Islam. Tetapi kalau sekarang membuahkan melampaui batas, ya seperti Fir'aun. ya, kalainal insanalidho arroahustakhna ketika merasa kaya, merasa punya duit ini yang tercela. Kembali lagi kita hadis tadi. Setelah melihat kondisi seperti itu, maka Rasulullah SAW menyarankan tata cara solat kepada Jabir bin Abdullah di dalam masalah soal aurat. Katanya Rasul, wahai Jabir, nah ini baru asbabul wurudnya, wahai Jabir, kalau kamu punya kain lebar, gunakan untuk menutup bagian atas dan bawah. Inilah kesempurnaannya. Oleh karena itu, pendengar sekalian perlu ingin saya tegaskan di sini. Memang betul secara wajibnya kita itu dianjurkan menutup aurat antara pusar sama lutut. Tapi tolong dicamkan itu dalam kondisi wajibnya normalnya tidak uh, uh, apa namanya tidak seperti itu wajarnya tidak seperti itu itu dalam kondisi kita ya limit akhirlah itu. Tapi dalam masalah keutamaan di dalam masalah tampilan yang sempurna maka Allah mengatakan khudozina dakkum endakulim asjidin ambillah pakaian kamu ketika kamu masuk masjid untuk menunaikan solat makanya Syekh Mustufa di dalam kitab Akhtharul Musallin beliau ter memasukkan termasuk kesalahan-kesalahan di dalam solat yang dilakukan musallim adalah termasuk tidak menuti tidak meletakkan pakaian di antiknya maksudnya tidak sempurna pakaiannya dan juga ada bahasan khusus termasuk membiarkan kepala tidak ditutup pada waktu sholat ya tarku ra'si maksyuf meninggalkan apa namanya kepala tidak ditutup Memang betul itu tidak tidak ada kaitannya dengan sahnya salat, sah tidaknya salat. Tetapi kesempurnaan kan kita harus pakai imamah, sorban atau minimal ini. Bahkan dikatakan oleh beliau minimal hukumnya makruh, ya, makruh. Dan saya ajak untuk merujuk kembali di dalam kitab Akhta'ul Musallin cetakan yang terbaru penyempurnaan ediri, edisi revisi yang telah direvisi di, uh, oleh oleh Syekh, uh, Syekh Mashhur. Terutama juga contoh saja ini suatu hal yang ingin sekalian saya ingin sampaikan. Ada orang yang sedang ikhrom dalam keadaan ikhrom kadang-kadang hanya mengenakan e, pakaian bawah saja, padahal ada pakaian atas pada saat solat tidak diletakkan di e, apa namanya di pundaknya. Makanya dianjurkan setelah tawaf itiba maka selesai e, kita dianjurkan untuk mengenakan rida kita, ya untuk kita letakkan di atas pundak kita. Itu sunnah. Bukan sekarang itu hanya daripada kainnya ini nggak uh, nanti ribet kita letakkan di mana ya udahlah kita letakkan di pundak saya bukan itu bukan mengribet-ribetin sehingga harus diletakkan di pundak bahkan ketika sholat diletakkan di pundak itu bagian daripada sunnah ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah sholat. Dengan demikian juga tidak benar ada sebagian orang yang hanya meletakkan apa tambang atau mungkin tam, apa sesuatulah yang penting syarat enggak cukup Karena ini bukan masalah formalitas legal formal, tetapi yang dimaksudkan adalah meletakkan kain di pundak dalam rangka untuk menutup tubuh kita agar kita itu sempurna uh, uh, uh, menutup auratnya. Makanya di dalam hadis Rasulullah sallallahu yang sahih dan juga disahihkan oleh para ulama di antara Syekh Mas'ud di dalam kitab Akhdal Musalli itu, "Fa Allahu ahakku ayyu ayyu zay tu zayyan tuzayyin lahu." Allah itu lebih berhak untuk kita dandan untuknya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 Perdandan untuk istri kita juga terpuji Istri untuk suami itu terpuji Perdandan untuk Allah subhanahu wa ta'ala lebih terpuji Terutama ketika kita masuk masjid Ketika masuk salah Khudu zinadakum inda kulli masjidin Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Fallahu ahaku an yutazayyan lahu Allah itu berhak untuk kita berhias untuknya Perdengar sekalian hadis dua ini nampak uh, saling bertentangan ya dalam satu sisi bahkan kalau kita uh, apa namanya uh, men mendapatkan beberapa hadis yang lainnya uh, Jabir bin Abdullah seperti hadis dari Muhammad ibnul Munkadir pernah melihat Jabir bin Abdullah salat cuma satu pakaian maka Jabir mengatakan ini raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thaubin wahidin dan juga di dalam tempat lain Abu Hurairah Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafid uh, Oleh Imam Bukhari dalam sohihnya Ketika ditanya ya uh, uh, uh, Menyampaikan kepada uh, hadis Rasulullah Ketika Rasul ditanya Ya Rasulullah Apakah orang sholat boleh dengan hanya satu kain saja? Apa kata Rasulullah? Awakullukum thawban Apakah semua kalian itu harus uh, punya dua pakaian? Kan Enggak toh? apalagi dalam kondisi safar perang tidak semua orang siap dua pakaian atau lebih Nah kalau begitu nanti bisa enggak salat makanya boleh salat dengan pakaian satu saja kain satu saja ini nampaknya membolehkan tetapi dalam hadis berikutnya dari Abu Hurairah la yusalli ahadukum lah di sini ada di antara riwayat yang menghadirkan dengan la nafiyah la yusalli tapi maknanya kata para ulama adalah makna nahi yaitu larangan la nafi secara lafzan tetapi nahi secara makna la yusalli ya ahadukum fi thaubil wahid di dalam satu pakaian laisa alaihi ada atikhi di dalam satu riwayat lain ada atikaihi ya dengan lafadz musanna Min hu syai'un tidak ada sesuatu yang di dua pundaknya ini. Walaupun di sini satu pundak bukan berarti diletakkan cuma satu pundak. Al-Zahir nampak di dalam riwayat lain dan riwayat itu satu dengan yang lainnya saling menjelaskan. Ada adikaihi berarti ada di dua pundak ini sesuatu walaupun sehelai pakaian. Tidak boleh mengenakan hanya satu saja. Tapi hadis yang di atas dari Jabir memberikan satu kesan. Boleh. Kalau kita dalam keadaan longgar, okelah atas bawah ditutup, tapi kalau tidak cuma ada satu pakaian, masa enggak solat, ya satu saja. Dari sinilah, maka para ulama di antara ashabul madhahib al-arba'ah menegaskan atau berselisih pendapat di antaranya yang masyhur dari Imam Ahmad, beliau mengatakan wajib meletakkan suatu kain di atas pundak bagi orang yang solat hanya satu kain saja. Bagi yang mampu, tapi kalau enggak mampu, enggak apa-apa. Jadi seakan-akan Imam Ahmad ini menghimpun dua riwayat. Riwayat dari Jabir mengesankan kalau tidak mampu boleh hanya satu kain. Riwayat dari Abu Hurairah memberikan suatu makna kesimpulan harus kalau memang kita punya dua atau tiga atau lebih dari itu. Intinya siapa yang memiliki kain lebih dari dua, tiga, empat. Itu tidak boleh salat hanya dengan satu kain saja. Tapi kalau sekarang kita ada di suatu tempat umpamanya penjara seperti kondisi Jabir dalam keadaan peperangan yang hanya punya kain satu saja maka pada saat itu kita orang yang ingin salat hanya punya pakaian satu saja dibolehkan salatnya sah dan sempurna. Makanya jumhurul ulama di antaranya adalah Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya menegaskan Mengenakan atau meletakkan kain di atas pundak ketika hanya ketika sholat hanya dengan satu kain itu hanya hukumnya sunnah. Adapun di sini larangan la yusalli kalau seandainya lam ini nahi atau nafi maknanya nahi maksudnya adalah nahyut danzi larangan makruh danzi. Intinya anjuran sebaiknya siapa saja yang sholat apalagi dalam keadaan berada itu lebih dari dua tiga kain lebih sempurna lebih baik. Nah perlu adanya catatan di sini. Imam Ahmad menyatakan wajib pun tidak mutlak. Wajib di dalam sholat-sholat wajib. Adapun sholat sunnah, maka jika ada orang yang hanya memiliki satu kain saja, maka tidak wajib meletakkan di atas pundaknya uh, kain tertentu. Ini kalau sholat sunnah. Adapun sholat wajib, uh, dianjurkan wajib. Ya Sifatnya wajib. Dengan demikian, Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib bila sholatnya adalah sholat fardu maka dianjurkan meng, meletakkan kain di pundaknya bila hanya memakai satu helai kain kalau sholat sunnah hanya sekedar anjuran mustahab ini da, eh, kenapa Imam Ahmad membedakan antara sholat wajib dengan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu biasanya dibangun di atas keringanan toleran, makanya eh, dibolehkan sholat di atas kendaraan walaupun eh, tidak usah turun kemana saja menghadap juga dibolehkan, dan banyak hal-hal yang ditolera termasuk dibolehkan Salah-salah dalam keadaan duduk Walaupun mampu berdiri kan gitu Dengan demikian inilah putusan Imam Ahmad uh, Rahimahullah Ta'ala Saya akhiri dengan satu uh, Apa namanya Pernyataan yang sangat indah Sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ibnu Taimiyah menegaskan uh, masalah Kaitannya dengan Menutup aurat di dalam salat di luar salat Kata beliau Ana aurah di solah ليس مرتب ليست مرتبطة بأوراد النظر. Aurad di dalam solat enggak ada kaitannya. Aurad di dalam pandang memandang. Lator dan wala aksa. Artinya kalau pakaian itu tidak boleh di dalam solat, otomatik tidak boleh di luar solat itu, enggak ada. Itu namanya lator dan wala aksa itu ya. Artinya tordan pakaian salat dia ya pakaian di luar salat untuk wanita loh dan laki-laki. Artinya pakaian yang boleh untuk laki-laki di luar di dalam salat boleh digunakan di luar salat dan sebaliknya enggak ada itu. Istilah itu enggak. Fahadha naw'un wa hadha naw'. Pakaian salat sendiri, pakaian luar salat sendiri. Fa inna akhdza az-zinati fis mengambil riyasan mengenakan pakaian terbaik di dalam salat innamahu lihaqqillah untuk menegakkan hak Allah. Wali hadza la yajuzu an yusalli 'uriyanan walau kana wahdah. Oleh karena itu enggak boleh salat telanjang walaupun sendirian. Tapi kalau di luar salat kan boleh telanjang, ya kan? Contoh aja perempuan kalau hanya sendiri di rumah boleh enggak telanjang? Boleh. Tapi kalau lagi solat, walaupun sendiri di rumah, boleh tak telanjang? Karena solat untuk menunaikan hak Allah, sementara di sini di luar solat menunaikan hak Allah dan juga menjaga fitnah, sehingga di sini tidak ada dikotomi, apa namanya tidak ada otomatik maksudnya, tidak ada kelaziman, wazina tu solat, kai ruzina kharijus solat yang dianggap perhiasan di dalam salat belum tentu dianggap perhiasan di luar salat faqat yasturul musalli mayajuzu ibda'u fi ghairi shalah bisa saja seorang muslim disuruh menutup sesuatu yang boleh dibuka di luar salat contoh bal maratu talbisul khimar ala ra'siha fis shalah walau 'inda uh, walau kanat 'inda zawjiha wa mahrimiha Orang perempuan wajib tetap harus mengenakan kudung tertutup menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka sama telapak dalam keadaan solat walaupun di depan suaminya. Tapi kalau di luar solat kan kalau sudah ada suaminya boleh dilepas. Doa itulah. Jadi aurat solat tidak automatik aurat di luar solat. Ini katanya Syekhul Islam. Wa la Tahtami ro'indahum idakanan fi gairisolat. Kalau wanita di luar solat Ya, boleh lepas kudung. Boleh lepas celbab, tapi kalau di luar salat enggak boleh walaupun hanya ada suaminya toh. Itu maksudnya. Wa kadzal mankibain, begitu juga ketika kita mengenakan kain di pundak kita. Faqat <tip> sabatan <Unisan> nahyu an an tarkita. Nahyu an tarkitaqtiatiha an taghdia an taghtiyatihima fi salat adanya larangan tentang meninggalkan menutup kedua pundak di dalam solat menunjukkan menutup itu merupakan suatu keharusan wadali kali hakusolat karena itu untuk menjaga hak solat dalam rangka untuk menjaga kewajiban ini kesempurnaan solat maan nahuya juzukasfuhu madhirijal kharijah solat padahal pundak itu bukan aurat dan boleh ditampakkan di luar solat intinya tidak semua aurat intinya aurat di dalam salat tidak melazimkan aurat di luar salat aurat salat lain aurat luar salat lain inilah wallahu alam yang ingin kita uh, tegaskan kepada pendengar sekalian dan mudah-mudahan dua hadis ini menjadi pijakan dan juga uh, pemicu para pendengar sekalian untuk melayangkan pertanyaan baik lewat telepon langsung atau SMS Demikian uh, mudah-mudahan bermanfaat. Ayah pelengar ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz kita al -Ustaz Zainal Abidin Fadhilullah berkenaan dengan penjelasan hadis yang ke-222 dan 223 dari kitab hadis Bulughul Maram. Dan untuk sesi selanjutnya, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Silakan menghubungi di telepon 021 8236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat, Anda bisa sampaikan di 0819 896543. Dan kami harap pertanyaan sesuai dengan tema dan mohon disampaikan alamat dan namanya. Kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Silakan di 8236543. Ya, silakan. Waalaikumsalam wa wa wa wa Dengan siapa? Ibrahim dari Ibrahim dari Jakarta Pusat. Ya silakan, Pak. Ada yang menanyakan mengenai baca Al-Fatihah di salat. Kalau kita salat sendiri, munfarid, itu baca amin Tidak sesudah walat tauhid besar? Iya, cukup. Terima kasih, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Begini Bapak, pendengar sekalian dan terutama Bapak penanya. Membaca amin itu wajib eh maaf, merupakan suatu hal yang dianjurkan. Bagi membaca غير المقصود عليهم ولا ضالٍ أمين di dalam solat di luar solat baik imaman, wa ma'muman, wa munfaridan baik itu dia seorang imam, seorang makmum atau solat sendirian. Karena Rasulullah S.A.S mengatakan Ma kumul Yahud kama hasadat ala qaulikum amin بعد الصلاة Eh, baga Al-Fadl waladzolin. Tidaklah Yahudi itu sangat hasut kepada kalian ketimbang hasutnya dia ketika anda mengucapkan Amin pada saat membaca waladzolin. Kenapa? Hikmahnya pendengar sekalian. Kan itu habis kita doa ini tu celaka. Wa'ilil magzubi Yahudi waladzolin Nasrani. Amin. Kan mangkal banget itu. Lihat dengar orang Yahudi. Siapa sekarang Yehudi tidak kepanasan kupingnya? Eh dinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, ghairil madhubi alayhim, al-Yahud, walad dalin amin. masyaAllah. istajib, ya Allah, kabulkan. Mereka itu orang-orang yang... Al-maghdub murkaiya Allah. Okey, kita setujui, setujui ya Allah. Wallahu aalin sesat. Kita setujui. Amin. Masya Allah. Tidak ada kesel. Paling kesel orang Yahudi pada saat seorang Muslimin umat Nabi Muhammad membaca Amin. Bagi al-maghdub alaihim wallahu aalin. Allah amin. Eh, begini Ibrahim Jawaban dan kita berikan kesempatan kembali di belakang Bapak Ibrahim di 8236543. Silakan, pendengar. Ya. Waalaikumsalam, Muhammadu. Dengan siapa, di mana, Bapak? Dengan Pak Heru Bindi. Silakan. Waalaikumsalam, Muhammadu. Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya soal baju ini, jadi saya. Ya. Di mana kalau sorban itu orang mengenakan sorban itu apa? itu cukup. Iya, ha, cukup. Ya, itu akan terima kasih atas lamuninya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya cukup. Makan sangat cukup Ini barangkali saya ingin sampaikan Kenapa kiai-kiai di Indonesia itu kalau pakai sorbannya di pundak Ya namanya sorban itu kan di kepala untuk nutup kepala Ini oh, mungkin dulu melihat oh, orang sholat di Mekah kali itu, itu kok diletakin di situ Akhirnya nyampe Indonesia dicangklong terus itu sang kiainya Dengan demikian eh, pendengar sekalian Surban ando apa saja bisa digunakan untuk menutupi pundak kita ketika kita make pakai pakaian pada saat solat hanya satu itu bisa kita letakin ando bisa kita letakin surban kita atau mungkin pakaian-pakaian lain yang penting bersih tidak najis. Walaupun hey, demikian dan kita angkat kembali dari telepon 0218236543 the phone. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Pak Samsul. Wah, ini Cimanggis lagi ini. Ya Biasa. Ya silakan Pak. Ustaz mau nanya ini, Ustaz. Iya, silakan. Pendapat yang roje yang mana itu, Ustaz? Apa ah. orang yang meninggalkan salat itu dihubungi kafir dengan nah, kalau kita tahu misalnya orang itu enggak pernah ngerjain salat ya? Iya. Kalau misalnya meninggal itu disolatkan atau gimana, Ustaz? Iya, cukup ya. Cukup ya. Salam kembali. Eh, pendengar sekalian, terutama Pak Samsul tolong diperhatikan. Terkut salah ada ikhtilaf memang di antara para ulama. Imam Ahmad mengatakan... Orang yang meninggalkan sholat total atau sekali-kali... Amdan atau kaslan, sengaja atau malas... Maka hukumnya adalah kafir. Ini menurut Imam Ahmad. Khalil beliau... Al-ahdu wa baynahum as-salah... Faman taraka faqad kafar. Dan juga syakik mengatakan... Kami-kami para sahabat tidak menyatakan kufur, meninggalkan suatu amalan kecuali sholat. Namun di sana ada pendapat, yaitu Imam Ash-Syafi'i, mengatakan, bila dia meninggalkan sengaja alias penentangan unsurnya, maka hukumnya alias, maka di sini hukumnya adalah kafir. Kalau karena malas maka hukumnya adalah fasik, dan nanti urusannya diserahkan kepada Allah. Wallahu alam bisawab, ya masing-masing ini ada dalilnya juga karena di dalam uh, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman lam yuhafid 'alaiha ya lam yakun burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa kana ma'harun Ubay bin Khalaf wa Qarun Haman Ubay bin Khalaf ini menunjukkan nerakanya Sama Qarun, Fir'an, Haman, Ubay bin Khalaf Berarti kufur Tapi di sana Rasulullah SAW juga mengatakan Nanti Allah SWT setelah itu tergantung nasibnya Insya'a azabahu Wa insya'a ghafarolahu Tergantung pada masyia Oleh karena itu di sini Di tengah-tengahi oleh Syekhul Islam Ibn Temiyah Di dalam kitab menjemuk fatwanya. Bila sekarang ini orang meninggalkan salat secara total seumur hidup tidak pernah salat. Ingkar atau malas maka hukumnya adalah kafir. Kenapa? Karena enggak mungkin ada orang yang alasannya malas seumur hidup itu enggak mungkin. Umpamanya waduh mas saya malas salat seumur hidup. Eh malas makan seumur hidup. Malas kerja seumur hidup. Malas namanya malas kadang-kadang. Oleh karena itu tidak diterima alasan apapun kalau orang itu meninggalkan salat secara total walaupun ngomongnya males. Tapi kata beliau kalau kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, sesekali meninggalkan sesekali tidak, maka secara hukum dunia dia muslim, kita perlakukan seperti muslim wajarnya dan akhiratnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukminun biimanihi wa fasikun bitarki salatihi ini apa namanya pendapat yang rajih yang ditarjih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Walaupun begitu, tolong pendengar sekalian. Bukan berarti memberikan peluang kita untuk ngentengin solat. Dan sekarang ini sudah banyak tarikus salat. Bahkan ini suatu hal yang berbahaya. Inilah yang disinyalir oleh Allah di dalam firman-Nya, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun, adha'u as-salata wa dab'u akan muncul generasi-generasi generasi yang meninggalkan solat, menyanyiakan solat, meninggalkan shahawat, eh, mengikuti syahawat. Fasaufa yalqawna ghaya, mereka akan menemui kehancuran. Bahkan sebaikan ulama' menafsiri ghayan itu adalah wadin fi nari jahannam. Wallahu'alam bisawab. Saya berikan Pak Samsul dari pertanyaan dan eh, jawabannya. Kita berikan kesempatan kembali untuk pendengar roja di line telepon 0218236543. Assalamualaikum dalam kajian bulu bulu bersama Ustaz kita al Ustaz Abidin S.Pd. Allah taala. Waalaikumsalam. Selamat. dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Alfi dari Pologebang. Iya, silakan, Pak. Urang Pak Ustaz. Iya. Eh uh, dalam salat kan baca Fatihah. Iya. Usaha kita untuk subay husu. Mm Heeh. -hmm. Itu satu ayat dibaca ayatnya terus diam hati membaca apa? Terjemahannya, itu boleh tidak Pak Ustaz? Hmm, cukup begitu? Ya, terima kasih Pak Ustaz, Assalamualaikum ah, Waalaikumsalam Kini Bapak, kalau Bapak solat berjamaah Maka menurut pendapat yang Rojeh, Karena di sini ada ikhtilaf Kira'atu al-ma'mum wa ra al imam Kalau menurut Imam Syafi'i, wajib Caharan wa sirran Kalau menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib Caharan wa sirran kalau menurut Imam Malik sama Imam Ahmad Wajib sirran Wa tidak wajib jahra Tapi menurut pendapat yang sahih Katanya Imam Abu Hurairah Kalau kita sholat sirr bersama Imam Maka kita wajib membaca Tapi kalau kita sholat jahra bersama Imam Maka ikra biha fi nafsika Baca di dalam hatimu Dengan demikian Bapak Uh, seharusnya uh, tidak ada masalah dengan cara seperti itu Karena pada hakikatnya hati ini tempat suara segala sesuatu Pada saat sholat ada bisikan Jangankan sekarang menerjemahkan Quran Dalam benak kita itu kadang di dalam sholat ada bisikan Pulang kampung, belanja macam-macam Toh sholat kita sah Dengan demikian tidak ada masalah Oleh karena itu inilah hikmah Atok bin, uh, apa? Atok bin uh, Malik mengatakan. Tapsir firman Allah Wailun lil musallina ladhinahum An sonatihim Kata beliau Alhamdulillah Allah mengatakan Wailun lil musallina ladhinahum an Tidak Wailun lil musallina ladhinahum fi Kalau Allah mengatakan Wailun lil musallina ladhinahum fi Tidak ada yang sempurna dan diterima salat kita Alhamdulillah Hikmah Dan ini bijaknya hakimnya Allah Memberikan satu pemaafan dan sekali lagi rahman rahimnya Allah, walaupun manusia melakukan keteladuran, kesalahan, penyimpangan, Allah tetap menurunkan rahmat pada dia, pada mereka. Wallahu amin. Selamat datang kembali. Kita akan angkat sebelum kita baca beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Ya, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam, ya. waalaikumsalam, mohon maaf, Bapak dikecilkan sedikit ada di monitornya. Ya. ya. Dengan pada mata di mana? Di Tangerang. Taip. Ya, silakan, pak. Saya mohon penjelasan kalau solat berjamaah, mm -hmm. makmum itu kalau imam baca dengan keras, mm. wajib baca fatihah juga enggak, pak Ustaz Iya. Tadi dengar enggak, pak? Iya Pak. Petahdin dengar enggak baru jawaban saya? Belum. Iya, dengar Pak, belum jelas. Oh, Tenang, ya. Belum jelas, belum jelas. ya, sudah saya ulang Ustaz ya. Sudah Mengartikan doang dalam hati. Oh, ya. Tentang ha, ha. Arabnya. Oke. Okay. Makasih ha. Pak Ustaz. Iya, ya, sama-sama. Iya. Salam. Uh, memang ada satu ada beberapa uh, di sini benturan nas di antaranya la sholata aliman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu jelas hadis sahih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak uh, Membaca fatihah. Ini dibawa oleh Imam Syafi'i... ...imaman wa makmuman wa munfaridan. Imam makmum solat sendirian wajib. Sirran wa jahran. Tapi di sana kebentur... ...fa'idha quri'al-Quranu fastami'u lahu. Jika dibacakan Quran dengarlah. Maka pada saat orang menjadi makmum... ...solatnya jahran hendaknya mendengar. Inilah sehingga di sini... ...di tengah tengahi oleh Abu Hurairah tadi... Bapak tolong didengarkan jika kita menjadi makmum pada saat salat sirriyah maka wajib membaca Fatihah ya dan juga surat-surat yang lainnya karena kita tidak mendengar atau salat itu jahron, jahriyah tapi kita ada di belakang jauh yang enggak dengar juga ya sama tapi kalau kita solatnya jahriyah dan mendengarkan bacaan imam, maka telinga kita mendengar bacaan imam sejalan dengan firman Allah. Wa ida qur' al Quranu fasmimullah wa ansitul allahumdurhamun. Hati kita membaca Al Quran sejalan dengan Sabda Rasulullah. La salat aliman lam yakrabifadhihadil kitab. Dan tentang masalah hadis Rasulullah. Mankana lahu imamun fakira'atul imam lahu kira'atun. Barang siapa yang punya imam maka bacaannya itu cukup untuk menjadi bacaan dia. Ini memang hadis diperselisihkan oleh imam. Uh, para imam. Imam Abu Hanifah menerima. Imam Syafi'i tidak menerima. Tapi kalau seandainya hadis ini makbul. Maksudnya. Kalau seandainya si kita sekarang. Mutaba'atul imam kondisinya kita tidak mungkin menemukan fatihah secara utuh, maka fatihah imam cukup untuk menjadi fatihah kita. Contoh aja kita menemukan sudah menjelang rukuk kan ikut tuh. Makanya langsung aja rukuk Walaupun kita tidak pernah sama sekali membaca fatihah Rukuk rekaat itu kita hitung Dan kita dianggap menemukan rekaat itu Walaupun tidak, bisa, tidak membaca fatihah Karena fatihah kita cukup dengan ditambel fatihahnya imam Wallahu a'lam bishawab. Eh, Demikian jawabannya Dan kita angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat Berkaitan dengan hadis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya yeah. Rasul Mohon minta penjelasan kembali berkenan dengan seorang yang sholat. Lalu yeah. kemudian menggantungkan kain di pundaknya. Mm -hmm. Dan uh, bagaimana dengan ada yang beralasan apakah itu tidak termasuk suhrah? Jazakallah khayat. Ah, sekarang suhrah, ini tolong dicampkan pendengar sekalian. Jangan didefinisikan lewat ahwah nafsu. Ketika nafsu kita anggap itu suhrah, suhrah. Ketika enggak enggak Suhrah itu pakaian... Ketidakpantasan. Kalau sekarang pakaian itu sudah dianggap pantas menurut syar'an wa urfan, tolong jangan uruf toh. Nanti orang telanjang di Indonesia ini dianggap uruf nanti oleh kebanyakan wanita-wanita yang lebes itu. Ya, syarahan wa urfan maka tidak tidak ada masalah. Secara syar'an tidak menyelisi kaedah-kaedah makai pakaian. Secara urfan tidak nyeleneh. Maka pada saat itu makfakan itu tidak bisa dikatakan syuhrah. Atau tidak bisa disebut dengan syuhrah. Wallahu'alamusawam. Yeah? Kita angkat-angkat kembali dari pesan singkat. Ya. Yeah. Yeah. Uh, dari pendengar kita. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Baik. Dari Bapak Abdul Aziz di periuk. Ustaz menutup kepala atau topi dalam solat dan di luar solat. Hukum secara Islam bagaimana Ustaz? Kalau di dalam sholah uh, dianjurkan. Ya, dianjurkan. Sebagaimana penjelasan Syekh Masyur di dalam Akhtar al Di luar sholah sekepantasan. Makanya dimasukkan oleh para ulama termasuk muru'ah. Cacat atau khawarimul muru'ah adalah membuka kepala bagi talibul ilmi, bagi muhaddis dan yang lainnya. Makanya andaknya dipakai. Uh, Wallahu Wallahu'alam besawal. Ada beberapa pertanyaan yang cukup banyak dan sama berkenaan dengan adab ketika solat dan berhias diri di hadapan Allah Subhanahu Wataala. Mohon jelaskan adab-adab dalam berhias ketika kita waktu solat karena kita dapati sebagian kaum muslimin khususnya laki-laki berpakaian dengan pakaian yang ketat lalu kemudian mengenakan celana yang melebihi mata kaki bahkan sampai terlihat lekuk-lekuk tubuhnya juga. Betul betul. Air. Ini ini penting. Pendengar sekalian perlu diketahui. Ma'na khudu zinatakum itu bukan dandan menurut selera kita. Tapi dandan menurut selera Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hindarkan pakaian yang sekarang ini warna-warni mengganggu pandangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan... Uh, apa namanya... Ketika dia dikasih hadiah Abu Jaham satu pakaian. Uh, pakaian yang batik. Ya... Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini kasih pakaian ke Abu Jaham. Waktu diambil min, datangkan pakaian yang pulos, polos. Fa innahu kadat alhad nifisolah hampir-hampir tak dimelalikan aku dalam solat. Makanya termasuk pernah Rasulullah Sallam pada waktu solat di dalam ordengnya Aisyah itu ada gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW suruh menghilangkan, merobek, meng, melepas Karena Rasul katakan hampir-hampir tadi menyilaukan saya di dalam sholat saya Maka di sini saya anjurkan memakai pakaian oblong Apalagi ada gambar-gambarnya Kadang-kadang Masya Allah gambar kepala itu reok ponorogo dipakai Kadang-kadang Masya Allah topeng bali lidahnya yang sampai semeter itu dipakai ini enggak mungkin orang yang di belakangnya bisa khusyuk. ya? Ini enggak benar. Termasuk hal-hal, tolong ini juga pengurus masjid. ya DKM dan yang lainnya hindarkan. Masjid ini bukan untuk tempat wisata. Masjid bukan untuk kita menikmat, menyenangkan pandangan mata. Tapi ada eh, masjid adalah tempat surat menghadirkan khusyuan. Hilangkan lenyapkan hal-hal yang mengganggu khusyuan diantaranya adalah kaligrafi. Yang kanan kiri masjid, masuk Allah kadang kadang di dekor itu tiangnya kasih telekabes sudah kayak playgroup itu dah. Nah inilah pendengar sekalian suatu hal yang bertentangan. Kita ingin datang ke, ke masjid cari kekhusyuan, tapi ternyata mendapatkan suatu hal yang tidak, yang sebaliknya ya. Bahkan termasuk dijelaskan oleh Syekh Mansur mengenakan sajadah yang berwarna warni. Yang itu akan akan mengganggu pandangan kita. Ini juga kadang-kadang uh, sajadah itu sudah dikapling-kapling lagi itu. yang membuat soft itu renggang-renggang. Padahal Rasulullah S.A.S. telah mengatakan, ladat rukul furujah tille Jangan kau tinggalkan celah-celah dalam soft barisan solat itu untuk shaiton. Dan laporan lain mengatakan <coughs> uh, uh, uh, di dalam hadis Rasulullah S.A.S. wasitul imam uh, wasudul khallal wa wasitul imam masukin celah-celah yang ada di dalam sof itu dan letakkan imam itu di posisinya simetris tengah. Dan juga saya pesankan kepada pendengar sekalian, hendaknya mengenakan pakaian yang lengkap. Ada pecinya, ada pakaian yang menutup uh, apa? bukan hanya menutup aurat, tapi itu pantas dianggap itu merupakan suatu pakaian yang memang layak dihadirkan ke masjid. Ya dari mulai sekarang ini baju, ya mungkin gamis, mungkin koko, mungkin sarung, itulah yang pantas. Bukan pakaian yang kentat bantalon, ini dikritisin banyak oleh Syekh. Masyur di dalam kitab Akhtarul Musallim, masalah bantalon yaitu masalah celana yang ketat membentuk atau memperlihatkan pantat. Atau juga isbal. Rasulullah SAW mengatakan Inna Allah layak balu salatamusbilin izarhu. Allah tidak menerima salatnya orang yang musbil izarnya. Kainnya. Dengan demikian inilah beberapa penjelasan dari ayat dan hadis Rasulullah dan pernyataan para ulama Hendaknya para pendengar sekalian yang ingin mendapatkan kesempurnaan beragama Dan ingin dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah Hendaknya mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah Dan juga fatwa-fatwa dari para ulama Rahimahumullahu ta'ana Wallahu'ana bisawab Baik masih dalam pesan singkat, kita akan angkat kembali Dan ada pertanyaan yang sama Dari Bapak Asep di Lampung Selatan yeah. Juga dengan Abu Hanif yeah, Berkenaan silakan. dengan Tata cara menaruh kain di pundak Apakah yeah. memakai baju dua, dobel Atau rangkap atau kalau kiranya pakai selendang, apakah diselimuti dan seperti apa ya, maksud? Ya, tolong dicampkan pendengar sekalian, tolong ya, jangan sampai salah paham Kalau sudah mengenakan pakaian lebih dari dua, nggak usah diletakin sesuatu di atas bunda. Tolong meletakkan kain di atas bunda itu bila kainnya cuma satu dok umpamanya sarung. Masalahnya apa tahu sarungnya melorot nggak onok nambah kan gitu loh, gitu masalahnya nanti. Sehingga di sini ada alternatif ya. Itu maksudnya Tapi kalau sekarang sudah ada pakaian atas bawah lengkap Ya tidak usah kita letakkan sesuatu di atas pundak kita Artinya tidak uh, sudah di luar pembahasan kita ya Di luar pembahasan kita yang ada hadis 222-223 ya. Wallahualam, begitu Pak Asif ya Dan artinya ketika kita mengenakan seperti baju koko Kemudian sarung, peci Ya sudah lengkap Tidak perlu mengenakan sendang di atas ah, pundak Betul sarung. Ya, ah, ya. Ya itu ya, semoga bisa dipahami terutama ikhwan-ikhwan yang ada di Lampung ya. ya. Ini mungkin ikhwan Lampung sedang merilai ini nampaknya ya. Iya. Benar ya. dalam pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan Tata cara pakaian untuk wanita hmm. Tadi dijelaskan secara jelas yeah. Dengan laki-laki yeah. yeah. Berkenaan dengan wanita Sat. Apakah yeah. mencukupkan diri dengan mukena Yang sebagaimana kita ketahui Dan tidak mengenakan pakaian dalam Itu sudah merupakan perkara yang cukup Bagi wanita untuk berhias dalam sholat Jazakallah khair uh, Tolong dicamkan bahawa Tidak ada kelaziman Harus menutup uh, Harus mengenakan celana yang penting menutup seluruh tubuh tidak kelihatan dari kanan kiri depan belakang. Tapi kalau bawah ya pasti kelihatan itu ya. Dengan demikian wanita bisa sholat mengenakan celana kaos dalam atau tidak. Ini yang penting luarnya lengkap, sempurna, menutup, dan tidak membentuk, transparan, ya, tidak transparan, maka insya Allah sholatnya sah Dan tolong harusnya antara pakaian wanita di luar sholat dan di dalam sholat itu, apa namanya, secara kriteria, ya, secara kriteria, walaupun secara pelaksanaan tidak ada kelaziman, ya, mah secara kriteria, itu hampir mirip Bahkan eh, kalau di luar lebih. Kalau di luar wanita dianjurkan pakai cadar. Kalau di dalam sholat disuruh nyopot kan gitu. Eh, kembali ke tangga dari pesan singkat. Dari pendengar kita di jilang sisat. Apakah hikmahnya seorang wanita diperintahkan dalam sholat. Menutup aurat secara sempurna. Apakah keadaan ketika di sholat. Itu juga kita wajib membawanya di luar sholat. Jazakallah khair. Eh, pendengar sekalian terutama. أم امهات والاخوات وايني بنات الحواء perlu diketahui hikmah besar telah dikatakan oleh Allah ayu Ay rafa fa la dikenal anda jati diri anda ya kondisi anda adalah wanita sempurna wanita yang terhormat dan bermartabat dan tidak diganggu dan di sana ada beberapa hal, ya, manfaat hijab di antaranya Melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ta'na, itu merupakan sikap utama, walaupun seandainya tidak tahu hikmahnya. Keduanya, ifah, menjaga-jaga harga diri, kehormatan, bermartabat jadinya. Dan yang ketiganya, tidak kalah pentingnya dari sisi kesehatan. Tolong dicampkan pendengar sekalian, kulit wanita dengan laki-laki berbeda. Kulit wanita adalah lembut, sensitif Sehingga tidak gampang kena sinar matahari Kena debu, pengaruh-pengaruh ini Sehingga dianjurkan menutup Maka itu lebih merawat kesehatan kulit Lebih menjaga kondisi kulit daripada dibuka Makanya lihat saja pakaian wanita-wanita yang ketat Yang kadang-kadang masya Allah Sebagian ditutup, sebagian tidak Coba lihat dalam keadaan uh, terbuka semua Kayak kulit jerapah kan? belang bendeng ada yang bersih ada yang ini ada yang ini ini, ini kondisi kan kasihan apalagi dipaksa pakai pakaian ketat tolong dicamkan celana wanita yang ketat terutama levis itu banyak mengganggu satu peredaran darah dan juga lancarnya apa namanya keluarnya keringat dan tidak kalah pentingnya pemicu kanker kulit dan juga tolong dicamkan pemicu utama wanita banyak tidak mudah melahirkan alias sesar karena apa karena pinggulnya itu selalu di apa namanya dipres dipres dipres sehingga di sini kesulitan-kesulitan sekarang melahirkan itu banyak sekali wallahu a'lam Ya, tetapi hey, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk selanjutnya mungkin kita akan rehat sejenak dengan kemana mana dan kita akan kembali setelah kita jeda untuk rehat sejenak dan kita akan simak beberapa ayat berikut ini. Al-Qur'an, "Law anzalna hadzal quran 'ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian" شيئا لا وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون راديو الدعوه اهل السنه والجماعه للذاكرين والذاكر نور من القران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 الشر والخير فتنه والينا ترجعون wal jamaah لذاكرينا والذاكر الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن عله ما بعد بنرجع ان رحمه سبحانه وتعالى kembali bersama anda di frekuensi 756 AM dan bagi anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah Pembahasan kitab hadis 10 gulmaram dan pembahasan kita uh, telah uh, sampai kepada hadis yang ke-222. Bersama narasumber kita, Al Abidin, Allah Taala dan uh, anda juga bisa mengikuti kajian ilmiah kita melalui TV streaming Radio Roja. Anda bisa membuka website kita di radioroja.com dan pada sesi selanjutnya akan kami buka kembali sesi tanya-jawab di lander 021-823-6543 silahkan anda sampaikan pertanyaannya dengan uh, nama kemudian pertanyaan yang jelas dan kita uh, buka kembali silahkan halo seminggu waalaikumsalam warahmatullah dengan siapa di mana ini saya rizat di mana pak Pondid silahkan Pondid saya mau tanya ya silahkan kenapa kalau di dalam Quran kata-kata sholat selalu uh, di apa selalu dibarengi dengan Kalimat zakat yeah. contohnya kayak waqimusolat atau waatuszakah. Yeah. Iya cukup. Dan saya mau tanya satu lagi. Mm -hmm. uh, kalau apa? Okay. Kalau solat tasbih itu ada ajarannya nggak tuh di dalam yeah. Islam? Cukup. Hmm. Terima kasih. Ya yeah. sama-sama. Waalaikumsalam. Uh, pendengar sekalian, so, uh, kenapa Allah selalu menggandengkan waqimusolat waatuszakah? Jawabannya adalah seperti jawaban Abu Bakar radhiyallahu r.a. Ketika dia memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاتِ وَالزَّكَةِ Saya akan tetap perangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat. Karena sholat adalah hak Allah. Dan zakat adalah hak harta dan ini kalau kita masuk lebih dalam lagi kepada ikhtilaf di antara ulama. Selain syahadat rukun Islam yang kelima ini kalau ditinggalkan menyebabkan kafir atau tidak? Itu ada uh, kurang ada 5 pendapat di antaranya kalau yang ditinggalkan itu adalah salat dan zakat maka dia kafir. Bukan hanya salat saja, zakat juga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Fa'in. Aqaa, fa intabu waaqamus salah waatil zakah, fa ikhwanukum fi din. Makar dia adalah saudarama, saudara kamu seagama. Dengan demikian, di sini kita ingin tegaskan seperti yang ditegaskan oleh Umar bin Khal, eh, Abu Bakar, bahawa membedakan antara solat dengan zakat di dalam Islam tidak bisa dibenarkan. Makanya diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Tentang masalah salat tasbih, ya hadisnya dihasankan oleh Syekh Al Albani di dalam kitabnya Irwaul Khalil sehingga had apa tasbih itu sunnah tapi bukan ghairu muakkadah alias dilazimkan ya wallahu a'lam. Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali di landline 021 823 6543. Silakan. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum dengan siapa mau di mana? Ya, ya silakan. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lah, nama kayak parfumnya ada alkoholnya atau skinnya ada parfumnya? Heeh. Jadi sedikit. Cukup ya. atau tidak ya? Ya, cukup. Ya, itu satu lagi puasa, mm -hmm. saya punya tantu selesai. Mm hmm. Karena bidur setiap hari mm -hmm. dan saya. Mm -hmm. Itu beli mana semungkinnya? Satu bisa deh. Bu nyautang karena apa, Bu? Karena apa? Karena sakit. Oh, sakit sampai sekarang belum bisa membayar sekarang sekarang, sekarang sudah sudah saya bayar membayar ya um. cukup ya ya terima kasih wasalamualaikum. Oke, sekarang pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan yang pertanyaan pertama tentang parfum scent oh ya. Alkohol tolong dicamkan memang ada perbedaan di antara ulama apakah alkohol itu najis atau tidak. Itu berangkat dari apakah khamr itu najis atau tidak. Ada di antara ulama yang mengatakan khomr alkohol itu najis, karena inna al khomru eh, inna al wal meysir wal ansabu wal azlamu ridzun min amal shaitan ridz. Tapi menurut ulama yang lainnya mengatakan bahawa khomr itu tidak najis. Alasannya ayat tadi kalau diarahkan ridzun adalah najis, maka di sini memberikan konsekuensi Bukan hanya khomer saja Innamul khomru wal maisur cuji Wal ansabu patung wal azlamu undian Juga najis Dan ini tidak ada satupun yang mengatakan seperti itu Dan adapun pun dalil realita Realitanya alkohol Merupakan suatu alat pembersih yang paling bagus Dibutuhkan di rumah sakit dan rumah tangga Bahkan ma ta'umu bihil balwa Dengan demikian Pendapat yang rojah yang kuat Uh, alkohol adalah tidak najis bahkan suci dan pada akhirnya parfum yang sekarang mengandung alkohol kita semprot di pakaian kita boleh kita gunakan untuk salat boleh kita gunakan untuk mana saja karena itu suci bersih inilah yang diterjemah yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala wallahu alam baik eh, dan pertanyaan yang kedua Ustaz eh itu tentang puasa utang puasa ya uh, ibu kalau sekarang kuat dan sudah mampu dibayar fattaqullaha masata'atum cara membayarnya ya. kita bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan kita kita baca mampu enggak waktunya sekarang memungkinkan enggak terus kita usaha insyaallah eh uh, itu uh, sampai kita akan seandainya ya kita sudah berusaha dan kita diambil oleh Allah, maka kita sudah tidak disalahkan oleh Allah dan baro atudzimmah di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Bukan trader itu. Dan tidak mesti berurutan ya, so Oh iya, ha -ha. mungkin bulan ini tiga bulan depan empat dan seterusnya hmm. ya. Wallahu ana. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di line telepon 0218236543. Oke, halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dengan siapa? Pak agak keras suara. Dari Abu Anan Bintaro nih Pak Silakan, uh, Pak. Ada pertanyaan sedikit nih, barangkali yeah. bisa dibantu. Ah, yeah. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat qiyamul atau tahajud itu berjamaah dengan istri atau keluarganya gitu, Iya. Yeah. Mm -hmm. Itu aja Ustaz sementara. Iya, yeah, eh, cukup? Ya, cukup Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yeah, Waalaikumsalam. Iya, uh, Waalaikumsalam. Secara implisit Rasul mengatakan jika steik qada احدكم fa ay qada ahlo thumma yusalli jamiah ha min al-dhakirina Allah kathira wa dhakirat siapa yang bangun malam membangunkan keluarganya lalu salat bareng-bareng jamia ah. ini memberikan makna bisa yang penting di salat semuanya walaupun sendiri-sendiri, atau berjamaah. Tapi kalau kita mendapatkan penjelasan dari lain, Rasul itu kadang-kadang membangunkan Aisyah untuk sholat uh, witir. Dan kadang bermakmum dengan Rasulullah. Dan juga kita lebih dapat penjelasan lagi, Ab Ibnu Abbas sholat bersama Rasul. Ini memberikan makna boleh, tapi yang menjadi permasalahan, Apakah dilazimkan menjadi sesuatu yang syiar diharuskan? Ini soal lain. Apalagi diadakan rutin di masjid, Walaupun rutinitasnya itu sebulan sekali. Dua bulan sekali rutinitas. Akhirnya akan terjebak kepada melazimkan sesuatu yang tidak dilazimkan oleh syariat. Bahkan nandingi solat jamaah wajib. Bahkan di antara mereka bisa hadir mabit untuk kiamulail berjamaah. Tapi untuk salah jamaah yang memang itu merupakan suatu hal yang wajib. Keutamaan lebih banyak, jarang atau enggak bisa hadir. Dengan demikian, ini yang menjadi catatan kita. Oleh karena itu, kalau kadang-kadang berjamaah dengan keluarga, dibolehkan. Wallahu Wallahu'anam. Okay, kita angkat kembali bagi para pendengar roja. Jadi, line telefon 0218236543. Silakan, kita masih berikan kesempatan untuk antum. Iya, yeah, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? Oh. Di mana? Madfaktri di Kunciran. Kunciran, mana Kunciran tu? Tanggerang. Oh, masyaAllah. Ya, silakan, bapa. Uh, ini mau tanya. Ini hmm. tentang masalah aksesoris salat ya, pak ya? Oh, mohon. Mengenai <laughs> Pema uh, pemakaian surban itu bagaimana pak ustadz? Iya. Yeah. Uh, apa digantung di leher itu apa termasuk zona atau bagaimana? Iya yeah, cukup. Uh, satu lagi tentang penutup kepala. Hmm pernah mendengar surban, ada ahli ya. hadis itu hmm. mencari hadis kemudian ketemu ahli hadis tapi tidak menutup kepala akhirnya hmm. tidak jadi hmm. gitu ya hmm. itu maknanya apa itu pak hmm. cukup? itu aja cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, sebelumnya saya tahu berkenaan dengan yang sorban ada juga pertanyaan yang mungkin kita yeah. angkat betul yeah, yeah, berkenaan dengan uh, hadis yang menyebutkan bahwa orang yang mengenakan sorban mendapatkan 75 Alah, pakai ini benar sahaja. Hadisnya, jangan sekolahkan. Itu hadis hadis palsu, diriwetkan oleh cuma untuk tablet kalau nggak salah. Enggak ada. Tolong licamkan. Sekarang ini pakai surban itu sunnah, tapi mem memotivasi orang dengan hadis palsu ini nanti dapatnya juga palsu obat palsu ya, enggak sembuh. E, pendengar sekalian, surban itu letaknya di kepala, bukan di leher. Kecuali tadi saya katakan, kalau kita itu sholat adanya pakaian cuma satu doh. Nah itu baru kita letakkan di uh, apa pundak kita. Tapi kalau sekarang kita itu pakai pakaian lengkap maka dianjurkan diletakkan di atas kepala. Itu namanya surban dan letaknya surban di situ. Tentang masalah maksud, itu khawarimul muru'ah yang saya katakan tadi Kenapa ulama' sebagian menolak hadis orang yang membuka kepala Tidak pakai surban, bahkan tidak pakai, pakai kaki ini eh, sandal atau sering jalan di pasar Ini pada zaman dulu itu termasuk khawarimul muru'ah Makanya ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab al mustasfa termasuk khawarimul muru'ah yang hadis itu tertolak itu karena kan e, pertama e, khawarimul adalah yang mencerdai keadilan yaitu dengan kekufuran, kepalsaan dan kebid'ahan. Terus ada khawarimul muru'ah dengan hal-hal yang melanggar etika Contohnya dulu dianggap melahar etika itu ya jalan nggak pakai sandal sering jalan-jalan di pasar membuka surban itu khawarim. cacat etika. Nah kalau sekarang ya tidak. Namun tadi yang saya katakan tetap merupakan suatu keutamaan ketika sholat kita menutup pakaian eh, maaf menutup kepala entah dengan kopiah atau dengan surban. Wallahu Baik. Selanjutnya akan kami angkat beberapa pertanyaan yang sudah uh, masuk ke dalam santai singkat kita. Iya. Yeah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yeah. Baik. Tempat saya masjid ada makamnya saat, Dan Salat mm. di situ uh, setelah tahu tidak boleh salat, maka saya salat di rumah. Apakah salat saya sah, Ustaz? Mm. Jazakallahu khair. Enggak benar ini. Antum kayak sekarang tinggal di hutan belantara cuma ada masjid satu. Sekarang uh, pendengar atau penanya kalau memang kita sekarang tidak bisa solat di masjid ini... ...cari yang lainnya. Walaupun jaraknya jauh. Bahkan anda dengan jauh itu mendapatkan keutamaan khutbah. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW... ...diangkat satu derajat. Ditambah satu kebaikan. dihapus satu keburukan. Masya Allah. Makanya di sini... Saya anjurkan kepada pendengar wabil khusus penanya untuk beristighfar bertaubat kepada Allah dengan solat di rumah sendirian, karena selama ini anda telah melanggar suatu kewajiban. Karena menurut pendapat yang sahih, bahwa solat berjamaah adalah fardhu ain dan dasar dasarnya jelas. Rasulullah SAW membakar rumah orang yang tidak solat berjamaah. Rasul menganjurkan orang yang buta untuk datang ke masjid selagi masih dengar azan. Dan juga masih ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwa solatul jama' itu wajibun ala kulli zakarin muslimin wallahu alim akil balighin ya wallahu alim. Baik. Kita angkat uh, pertanyaan kembali dari pendengar kita di Jakarta saat melihat fenomena yang ada sekarang di mana sebagian kaum muslimin saling uh, bermusuhan atau berperang satu dengan lainnya dengan satu perkara hmm. uh, larangan memindahkan kuburan dan adanya sebagian yang berpendapat adanya uh, kelebihan atau uh, keramat mungkin yang bisa kita uh, samakan yeah. kepada kuburan dari beberapa orang atau yang diangg dianggap wali sehingga yeah. dengan alasan tersebut mereka melarang Bagaimana pandangan Islam dalam hal ini jasa khair? Iya. Yeah. Inilah termasuk penyimpangan akidah sufi di dalam masalah karoma. Makanya saya jelaskan di dalam kitab saya membongkar dunia klinik dan perdukunan berkedok karomah di antara penyimpangan kelompok sufi di dalam memandang karomah dan wali. Kata dia, barang siapa yang tidak memiliki karomah setelah matinya, sebagaimana karomah sebelum matinya, maka kewaliannya tidak sempurna, diragukan sampai makanya diantara cerita-cerita aneh-aneh setelah mati bau ini ini uh, darahnya bau miny minyak kasturi atau kuburannya bersinar bau ini semuanya akidah sufi ini dikembangkan dengan demikian uh, saya ingin tegaskan memang kuburan kaum muslimin itu punya kehormatan tidak boleh diganggu gugat Kecuali kalau memang itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat emergensi dibutuhkan, maka disinilah dibolehkan untuk memindah yang disebut di dalam bahasa fakir adalah an-nabesh, yaitu membongkar kubur dan memindah ke tempat yang lain. Di antaranya adalah... Mungkin kalau di tempat situ terus nanti akan menyebabkan keterhinaan kuburan tersebut diinjak-injak dilalui. Umpamanya akan dilalui jalan tol atau didiriin gedung. Nanti tahu-tahu di situ ditancapi gedung. Makanya di sinilah perlu adanya suatu... Uh, apa namanya Musyawarah inten antara ulama dengan umarok Di dalam menentukan Atau di dalam menetapkan posisi-posisi gedung Dan posisi-posisi makhabir Atau kobir dalam bahasa betawinya Atau kuburan Supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terus Sehingga kadang-kadang e, Ada satu kondisi Gampang menjadikan kuburan Ditanamin gedung-gedung Ini juga tidak boleh ya Tetapi e, Apa namanya Uh, di antara mereka itu sangat mengkultuskan, walaupun sangat diperlukan ini ya. Dengan demikian di sini harus ada musyawarah, ada ada pembicaraan. Tapi yang tidak menyedapkan, kalau ada keyakinan kalau kuburan ini dibongkar nanti Jakarta kena tsunami, masya Allah. Emang kuburan ada penangkal tsunami? Ini merupakan suatu keanehan, keyakinan khurafat dan menyesatkan aqidah umat. Apalagi kalau yang, yang kalau yang menyatakan adalah tokoh, kalau yang melontarkan pendapat ini adalah seorang yang ditokohkan, Fikur, ya, panutan, ini menyesatkan. Tidak ada kerama di dalam, tidak ada satu apa namanya keanehan tertentu. Tidak ada barokah di dalam kuburan itu. Yang ada adalah barokah situ, barokah yang dianggap oleh Allah seperti Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarokun liyadabbaru ayatihi Wal liyadakara ulil albab. Mencari barokah kekuburan. Apalagi dengan cara yang salah, gigit nesannya, ngambil tanahnya, dibublik up, dicampur nasi, bubur, ada yang disebarin di, eh, di sawahnya, dikeliling, eh, disebarin di sekitar rumahnya supaya rumahnya tidak dimasukin maling. Ini semuanya memberikan suatu poin-poin syirik di dalam, dalam akidah umat. Dengan demikian... Uh, tidak ada satu keyakinan-keyakinan aneh, kelebihan-kelebihan aneh di dalam masalah seputar kuburan. Bahkan <coughs> ditegaskan di dalam hadis Rasulullah S.A.W. seluruh ke eh, maaf di dalam kitabnya Ar-Radu al Al-Bakri dan Talkhisul Istighosah Ishailul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ziarah kubur Rasulullah semuanya adalah palsu. Jadi seluruh hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kuburan Rasulullah dan keutamaan ziarah kubur semuanya adalah palsu. Tidak, Rasulullah S.A.W uh, mengatakan man uh, man hajjah walam yuzur qabri fakujavani. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku maka dia telah menjauhiku itu enggak ada. Makanya tolong diperhatikan ini. Wallahu amin. Dan itu berarti bukan artinya kita melarang orang berziarah kubur saja. Iya, tolong dicamkan ziarah kubur merupakan suatu hal yang masyru'. Ziyarul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur karena itu mengingatkan akhirat. Tapi ada ziarah kubur yang masyru'ah, ada yang ziarah kubur al-mamnu'ah, yang dianjurkan, ada yang dilarang, ada yang sunnah, ada yang bid'ah wallahu a'lam. Tapi kita angkat kembali lagi dari pesan singkat dari pendengar kita yang meminta nasihat dan solusinya saat. Hmm. Di mana keadaan saya memiliki banyak hutang dan harus membiayai keluarga hmm. dan juga sebagai bekal untuk menikah. Hmm. Kemudian datang satu panggilan pekerjaan dari suatu perusahaan, namun dengan mensyaratkan anda memotong jenggot hanya untuk sementara sebagai awal mula kerja. Apakah anda harus menerima pekerjaan ini atau ada solusi yang bisa di anda jasa keluarga? Pertama tentang solusi hutang, hendaknya anda berdoa pertama dengan doa Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbil ardi wa rabbil arsyil 'alim rabbana wa rabb kulli syai'in habbi wan nawa wa munzila at-taurati wal injili wal furqan Allahumma inni min syarri kulli anta akhidz bi nasiyatihi Allahumma anta al-awalu falaysa qabla kasyik wa anta al-akhiru falaysa ba'da kasyik wa anta al-lahiru falaysa fauqa kasyik wa anta al-akhiru falaysa ba'da kasyik Allahumma qdi anna d-dain wa agnina minal faqri Ya Allah, cukupkanlah, bayarlah utang-utang saya dan berilah aku kecukupan di dalam hidup Enggakkan pernah muat mengeluh tentang banyaknya hutang Kemudian Rasulullah S.A.W. disuruh memperbanyak. Kuli lahumamalikal mulki tuatil mulkaman tasha watanzul mulkamin mantasha uh, man watuizumantasha watudilu mantasha biadikal khairin yang kalau kuli syang kadir dan seterusnya. Namun hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Namun Imam Ash-Shaukani di dalam kitab Fathul Qadirnya mengatakan sanatnya ceyib. Ya, ini beberapa doa atau dengan doa yang jelas sahih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal 'ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl Dan saya anjurkan anda memperbanyak istighfar karena fa inna 'abdan la yuhramu minal rizqi lidzamb yasibuhu. Tidaklah seorang hamba dihalangi oleh Allah dari rezekinya melainkan karena dosa yang dia lakukan. Dan untuk masalah kerja nyukur jenggot ini dosa lagi. Sudah disuruh menghindar dari dosa supaya dapat rezeki malah dosa. Maka coba Anda mencari terus dan insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu dan mudah-mudahan Anda sabar, Anda tegar di tengah musibah ujian kecil nanti kita untuk lebih ringan menghadapi Menghadapi rintangan yang besar yaitu akhirat. Wallahu a'lam. Tepat mungkin itu satu pertanyaan yang ya. terakhir bagi ya. kita untuk kesempatan malam ini dan untuk kesimpulan yang telah kita kaji silakan. Iya. Mendengar sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah, pernyataan, uh, pertanyaan, pertanyaan yang belum kejawab InsyaAllah kita akan jawab di Masjid Amar Ma'ruf kajian tafsir dan juga di tempat lain di Ibnu Hajar setiap uh, Sabtu bada ba Asar di daerah Cipayung ya Jakarta Timur muncul eh uh, insyaallah di sana juga ada kajian Sahih Muslim secara rutin ya insyaallah eh uh, di sana kita bisa tuntaskan intinya pada kesempatan kali ini tadi kita telah membahas syarat di antara syarat solat adalah menutup aurat bagi laki-laki dan target minimal aurat laki-laki yang harus ditutup adalah ma bayina surroti warubah antara pusar sampai lutut dan sempurnanya adalah khodozina takum endakulimah cidin ambillah pakaian kamu yang paling lengkap dan sempurna setiap kamu masuk masjid untuk menunaikan solat. Karena kata Rasul, faulahu ahaku an yuzajian lahu Allah itu lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Dengan demikian, kita solat semakin sempurna, semakin khusyuk, dan semakin mantap insyaAllah. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdika ashadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.